Ja, jag vet inte om folk tyckte att det var konstigt att jag blundade det ja, det kändes bättre. Jag tycker det var lite Tack så mycket. Jaha, Nu tycker jag att det här gick? Jo då, uh, det gick väl helt okej. Okay. Vad tycker du? Ja, tycker jag också. Mm. Uh. Jag har någon konstruktiv kritik. Den konstruktiva kritiken skulle kunna vara att. Uh, uh, uh, inte så mycket om hur du kan improve, uh, improve din musik, men mer att du verkar välja lite vägar och uh, liksom ackordföljder och plock som är lite svåra för att du alltid ska sätta dem live så här. Men det kan också vara en nerv, nervös, jo. nervös grej också. Oh. Jo, men ja. Det det, det, jag fick ju erbjudandet om det här gigget i, i, i söndags Aha. och helst när låtarna inte fördes skriva ah okay. ja då är det begripligt ja. uh, jag hoppas att ja. lite mer jag tror jag tyckte bäst om någon tre första eller två eller något jag kommer nu blandar jag ihop dem här i huvudet ja den första låten var en kassan jo det vet jag ja. fantastisk text på den en ja börjanfört. han är extremt bra han har en prata med, med Larry då, när, när vi soundcheckade, att äh, att, äh, att äh, Jeffrey Lewis hade varit här och spelat på Larrys födelsedag. Mm. Och äh, då hade han kört, det är nog den låten som jag tycker har absolut bäst text om man har skrivit. Den heter The Chelsea Hotel Oral Sex Song. Mm. Mm -hmm. uh, man ska spela lite på en låt av han uh, Tack, Ja, uh, man spelar lite på en låt av uh, Leonard Cohen Ja, han skriver en, fast... en låt om shellsgotels. Mm, där han får över sex av mm. kvinnor. Ja, ja den är extremt den det är en sån här som jag hade tänkt typ spela i, i podden, men den den är så här sju minuter lång så det går riktigt. Man kan välja ut valda Ja, det är en, det är väldigt, bra, en väldigt bra rad. The, if I was Leonard Cohen or some other songwriting master, I'd know to first get the oral sex and then write the song after. Den <laughs> gör väl sig bättre i, i, i sitt kontext då, mm. men... Ja, ja. Vilken skicklig. Hur tror du det blev med... Såg det så här mm. och, och, och. Den pikade bara under applåderna, annars så var den uppe och sniffade på minus 2 och minus 1 decibel som mest. Så att det var väl kalbjöt. Ja. Men jag stänger av här nu tror jag. Hm.